minjë trumë hurme dhe këmë i përgatitën minberi dhe hibin minber sahamët radhja mahu ta'ala qëmë njësë qërën kohëtë dhe qandë përgatëri sallatë sëllem ësë bitin nga khukja ti dhe nga minberi ti dhe shkojë dhe shtërdojë trumën e hurmes këmë lëvë në maë të nikmu lëhënë i la jomil qyjame sikur më së në kishë shtërdojë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 Fa in asdaq al hadith kitabullah azza wa jalla, wa khayr al hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa sharr al umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi an-nar. Me'emina Allahut te gjithë mëshirësmit mëshiruesit. Allahu xhel jalalu zotë ndvetëm të vërtetë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahu do të lutemi që të na ruajë prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojat e vetëve dhe e veprave tona, i cili do që Allahu udhëzon dorë që dëit nuk ka kushtahu prej saj dhe cili do që drejt, u të vijë në udhën e drejtë nuk mund të udhëzohet tek drejta as kusht tjetër përveç Allahut xhel xelalu, dëshmoj të deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejt përveç Allahut, Allah Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi alejhi salatu vesselam ishte robi i Zotit dhe i dërguari i Ti. Mëshira, bekimet, pacha, më shija bekimet, paqja, mirësitë e Zotit xhën xhelaluhu qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarat që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I Madhi Zot Allahu xhën xhelaluhu në Kur'anin famëlar të drejtohet neve muslimanëve kur thotë: O ju që keni besuar, frikësojeni Allahun ashtu siç meriton ai të friksoheni dhe se vdekja mos ju gjejë vetëm se duke jënë musliman të mirë dhe të vërtet. Gjithashtu i madhi Zot, Allahu xhënna xhelalu, apelon mbar njerëzimin në Kur'an kur thot: O ju njerëz, friksoni Zotin i cili ju krijoi ju dhe për një vetë të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshortën e ti, dhe prej këtyre të dy bashk Allahu krijoi shumë burra dhe gra. Friksoni on Allahut në emrin e cilet përbetoheni, ruajeni lidhje të faqisë së dora, dieni se Allahu e ka mbi ju mbikëqyrës. Gjithashtu i madhi Zot, Allahu xhënna xhelalu Nga të rritohet neve, musliman me në Kuram, kur thotë, o ju që keni besuar, frisohen e zotët tuaj, mos frisni vetëm se mirë dhe drejt, se mese ju dhe frisni mirë dhe drejt, Allahu do të afalë gjunaat, e do t'ju mëmësoj vazhdimisht punë të mira, ku shqipindet Allahut dhe të dërguarit e ti, Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, pa të shqim që ka fejtuar lukëturin e vërtet, lukëturin e kësa i bote, dhe lukëturin e botës tjetër Fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më mrekullueshme dhe më e sigurt është fjala e Allahut në Kur'anin Familar. Udhëzimi më i mirë për mbajtjen e njerëzimit është udhëzimi që skicojmë në jetën dhe në veprën e tij Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Nuk ka dyshim se punët më të kia janë sajesat në femi datën. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje e çon njeriu në zarrin e xhenemit. Allahu të lutem mëmë të të bukur dhe atributet e tij të larta nga kjo xhami nga ky vend në këtë ditë xumaje o Allahu zoti gjithësisë ne kemi ardhur sot në këtë vend duke e përgjigjur thirrjes së ta. Ja alladhe ma amanu idha nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikri lahi wadaru lbay'dhalikum khayrun lakum mim kuntum ta'lamun ta wa la zaham ne kemi ardhur sot në këtë xhami dhe në këtë vend duke e përgjigjur thirrjes së ta o ju që keni besuar kur të bëhet thirrja ditën e xumaj në zitoni në ato vende ku përmendet Allahu se kjo është më mirë për ju dhe lini gjithë shka se Zotit do, do doa përpesoj në atë që është më mija o Allah o Zotit ne në këtë ditë kemi lënë gjithë shka për jërtëm dhe për të knaj qëty pra daj të lutin e o Zotit bëje për ne, për gjithë pa përjashtim haram zjallin e gjahenemin o Allah bëje haram gjahenemin për ne, për familje tona për prindri tonë O Allah, o Zotë i gjithësis, Allahumma në këfirli l'mu'minine vë l'mu'minat, el ahja i minhum vë l'muat, O Allah, o Zotë i gjithësis, fali pësintarët dhe pësintarët, ata që janë gjallë për e tyre dhe ata që kanë druar jetë. Vëlezër pësintarë, në doja sot në këtë khut bë gjumajë, të tajdoja diqka nga jeta e pejganerit, sa me Allahumma a.s. atë burë, cilin Zotë i gjithë në gjelanë u e për zjodhi, Ka thëmë pejga meri së vëllohu a.s. Allahu që më gjedalu i ka parë të qitë zemrat e njërzve dhe për zjodhi Muhammedin sa usrem si më të mirin në mesin e tyre. E zjodhi Allahu që më gjedalu Muhammedin sa usrem faktikisht në rendin e varkët pejga meri të fundit mirë po ajë është Sejidu, Beni Adem ashtu si shka thëmë pejga meri së usrem unë jam mëj mirë dhe zotëri ujë gjithë njërzimit Po këtë ka thëmë, nuk e thëmë për të lavdruar Me që se ishte i fundit në vargën për ega Merik A ishte ha të mund në bijin Ishte dhe vula e profetësisë në tokë Me që se ishte i fundit në vargën për ega Merik Allahu që në gjelanu e bërëja të që tjetë ditë në gjukimit nusha, firinua, musha, Njëri ju i parë që do të jeme të drejta ditë në gjukimit Të ndërmjetsoj për njerëzit e tjerë një ju i parë që do të përfitoj për i mjërësimet Allah u gjëllë në gjëlanu dhe i tili do të mundësoj njërzimit në barë, ndër mjëtsimin të ekzotit që të filloj gjyëgjit dit në gjyëgjimin, kjo do tjetë për i Muhammedin sallallahu aleyhi sallam fa hunaka jahmeduhul awenuna wal akharun wal akhirun, në antë moment do të falemderohet Muhammedin sallallahu aleyhi sallam nga gjithë njërzimi nga adin nga lehi sallatu a salam dhe deri tek mbi cilin do të bëhet kiameti, atje realizohet plotësisht emri ti Muhammed që do të ton i lavdëruari. A i do të jeti lavdëruar ditën e gjykimit, ashtu si që ka qeni lavdëruar në jetën e kësaj bote. Allahu që në gjelalu e për zhjodhi këtë burë për të qenë, vula me ga meris në toë dhe e për zhjodhi për të qenë simboli dhe shembuli i njerëzve dhe në ditën, E gjykimit, i madhë i zotë Allahu që në gjelaluhu në kuranën familartë, në ka të reguar se si ka të lirësuar gjithë që ka të bëjmë këtë borë, ka të lirësuar mendin e ti, ka të lirësuar gjuhën e këti, ka të lirësuar zemrën dhe gjoksin e ti dhe shpirtin e ti, dhe ka të lirësuar gjithë që e bëjmë këtë borë, së në Allahu anë e oselim, wa ma yanthiqu ani al-hawa in huwa illa wahyu yuflat min al-wathia ati po çdo gjë e thot nga Zoti i Gjithësisë Allahu xhe ljalu ngriti emrin e tij sa çnuk pranoa di stami asqut derisa të dëshmojë ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeda abduhu wa rasuluhu ne sadiqush do thot vetëm pjesën e parë çhadetit la ilaha illa allah dhe nuk do ta pranojë pjesën e dytë të shahadetit se ai nuk e bën musliman. Derisa deklaroj bashkë me nyësimin e Allahut, të deklaroj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si të dashurin e Zotit të dërguarin e Tij. Allahu xhala xeralu e ngriti emrin e Tij aq shumë saqë e futi në shahadet, e ngriti emrin e Tij aq shumë saqë e futi në ezan, saherë që muezini atë te zanën apo i xhametit do thotë ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden Rasulullah saher që muslimanët luten dhe falen, saher që muslimanët bëjnë dua, saher që muslimanët jetojnë në çdo moment seçi duhet të, si të jeton në çdo moment ç'i selamatin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk ka ditë, nuk ka orë, nuk ka minutë, nuk ka sekond që në botë mofçohet selavat dhe poslutën njerëzve për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. E kjo është ajo që ka thënë Zoti i Madh Allahu xhënë Zelalul Kur'an wa rafahna lëke dhikrek om Muhammed ta kemi ngritur lartë emrin nuk ka moment i si përfaqin e tokës që mos tira të zanë në e zanështë të emrin Muhammed nuk ka moment që në tokë mos ketë një që faq namazë E në në qdo në masë përmenet emri i pejga menit sallallahu sallam, nuk ka moment që mbisi përfajtën e tokës, nështë këtë një që i bon lutje dhe dua Allahu që në gjëranu, e sa her që i muslimat e i lutët Allahu dhe ka përmenet Muhammedin sallallahu sallam, sepse pejga menit sallallahu sallam ka thëmë, kullu duain mahjub, madem ju sallalej, qdo lutje që i drejtojat Allahu është refuzuar dhe zonë dhe se premonë nëse një ju nuk qonë salavate mi pejgamejën, sallallahu alaihu sallam Këtë bur e deshdi zotën qëtë në gjelalu hu, prandaj dhe e për zgjodhi Këtë bur e duan me lajke dhe zotën qëtë në gjelalu hu për këta ashtu e vazhdimisht lutën për shpirtin e ti, sallallahu alaihu sallam dhe këtë bur e duan me musliman dhe muslimanë këtë që johë në bisi përfaqin e togës sepse atë bur, allahu qëtë në gjelalu hu e boni inë Allahë të barë më ta'ala, ma ka të ahlë lërë gjënë janë, illa bakaja min ahlë lë kitab. Allahu gjënë në gjelanu mu, ishte i idhruar dhe i zemruar nga gjithë njërzimi, përveç tisa individve që kishin petur nga i thtarët e libërit. E Allahu gjënë në gjelanu e për ziondi Muhammed Ns. në mënyrë që postë dërë të zemrimin e ti dhe i dhërimin e ti në njërzimin, pa e dërdojë Muhammed Ns. Rahmetun nil alamin, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ نبيي محمد صلى الله عليه وسلم ti ke dërguar mëshirë për të gjithë botën dhe ka thënë për veten e tij sallallahu alaihi wasallam inna ma ana ar-rahmatul muhtada un nuk jam gjë tjetër vetëm se mëshira e dhuruar nga Allahu Xhadel Xhelalu për mbar njerëzimin në e duam Muhamedit Sallallahu Aleyhi dhe Selam sa Allahu e përzioti sa Allahu e do sa Allahu beul Muhamedit Sallallahu Aleyhi dhe Selam se vetë ç'shpëtimi që ne ç'shpëtojmë dhe ç'shohim dritën e Zotit dhe ç'kuptojmë se ç'është jeta dhe se çfarë na pret masjetës së saj bote, jo vetëm kaq. Ne e duam Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, se Sa ai ka qenë shumë i dashur dhe shumë i dhimbshor me muslimanët. Transmetohet në hadithin e saq se një nat pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi dhe sellem lexoi fjalën e Ibrahimit alayhi salatu vesselam: Rabbi faman tabi'ani fa'innahu minni waman 'asani fa'innaka antal ghafurur rahim. Zali lexoi fjalën e Isait alayhi salatu vesselam: In tu'adhbibhum fa'innuhum ibad. Mëjën të gëfirë lëmë fejnë në kërën të lë azizu e lë hakim Fëmët dhejë e dhejë i në sëma I zgjati durët për gëmërë i sasëm nga qilë Dhe filloj të qamë të sënë Allahu a.sëlem Dhejë i sa i vjenë gjibrili nga Allahu qëtë në gjelalu Dhe Allahu e dinë të shumë mire Pëse për qamë të Muhammed i sasëlem I thotë, ja Muhammed I në abbeke Ju kërë uke sëlam Fëma ju këtë ki Om Muhammed i thotë قال ربي امتي امتي يوم القيامه فاوى الله زادين شرط تبات من امتين دينه الحكم فاوى الله زادين شرط تبات من امتين دينه الحكم قال الله سبحانه وتعالى يا جبريل اقر محمدا مني سلام او جبريل تشاي سلامات اميا محمد صلى الله عليه وسلم فثوي اننا نرضيك في امتك وانا نوصيك فيهم Thuaj, Muhammedit, Om Muhammed, do të knashim ty në imedin tëmë, dhe kur nuk do të hidrojmë në raportet e tua në imedin tëmë, sallallahu sallam. E duam, për gëmejë, sallallahu sallam, e duam, se pësa i në ka dashë të fart, e duam, se Allahu që dhe gjedalu, kër flet për tëmë, kër anë tëmë, le kadjaekum, rasulun, min anfusikum, azizum alejhi ma amintum, harisum alejkum, bil mu'minina haufur rahim, ju ka ardhë për j një pejga mërë, njësoj si ju, prej jush, i cili vritet, i cili vuan, në momenti që ju keni dhimbje, me besimtarët është i dhimbëshur, me besimtarët është i mëshirëshëm, sënë Allahu a.s. Për këtë ashtu e, ne gjejmë shumë raste që pejga mërë e Zotët sënë a.s. për thotë, sikur mos të ia vërtetësoja me tetin tëm do të thoja kështu sikur mos të i vërtetësoja me tetin tëm do të thoja kështu vetëm se është e vërtetë për imetin tim po do t'ju urdhëroja ta bëni këtë gjë apo atë gjë mëshirë për e ti për ne sallallahu alaihi wasallam e dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Allahu xhanne jalalehu e bëri atë tatill që ti dhën ti çti dhëm shpirti për çdon pasuas ti deri ditë ngjykimit Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saata e ka marr malli per ne nje ditë pejgamber sallallahu alaihi wasallam në mesin e shokëve të tij i thonë uditu law anni raaitu ikhwanī marr mall me pa shoktë mi qalu a holas do i vë ikhwanak ya rasulullah qalu pejgamberizon do a nuk jemi ne vëllazë ndatu qala talaqtu ashabi qala pejgamber sallallahu alaihi wasallam ju yeni shoktë mi indama ikhwanī alladhīna āmanū bī wa lam yarūnī فاسمعوا مني يا نادى تلك قد بسور بامبار كما تنه مره رضي الله تعالى عنه سيد الوعي الله صلى الله عليه وسلم قال ان من اشد الناس ان من اشد الناس حبا الي رجل من امتي لو ت يفدي بكل شيء لو راني قسمنا مساسا من حديث السنه تصوتان مره رضي الله تعالى عنه Njëri ju që do të mdoj më shumë për e metë tim, do t'jetë njëri i cili do t'ishtë i kapshëm, që t'jetë në qështë ka vetë në qiftë e Muhammedin, sallallahu aleyhu sallem. Lusallahu me madhë zonëtën e gjithës, që t'ashurin tonë për të ihamere, sa ose të abeët si qërë. Vallahi billahi qësë ka zëntje të përvesti. Nuk ka gjërë që mund të afroj njëri në të zote gjënë dhe gjëlanu. Nuk, nuk ka gjërë që mund të afroj njëri në të njëri në të njësine zote gjënë dhe gjëlanu. Si dashuria e ti dhe mandri ti për kërë i gamirin. Salamahu alaihu sallam. Si mës të dishat, si mës të dushat burr, i cili e mërë të hutben e ti, minjë truk urme, dhe ku i përgatit të minberi dhe hybin minber. S djua nje zë që qonta dhe çante pejgamberi sallallahu alejhi vesellem zbrit nga futja e tij dhe nga nderi i tij dhe shkoi dhe ashtonvoj trumun e hurmës u kan luleu maat niku li ha ila yumil qiyamah si mos ta fikishtemu do t'çan dev ditë gjykimit sallallahu alejhi vesellem si mos ta thosha burr sallallahu alejhi vesellem i cili momentet më fundit e jetës së isallallahu alejhi vesellem çom selalet me humedën e tij sallallahu alaihi wasallam si mos ta dusha por çka ka dashën që në sipërfaqen e tokës sallallahu alaihi wasallam do sallallahu në mazotin e qetësisë që do bëj për ato njerëzve për cilët ta thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ne transmeton Tha Udhani radhiyallahu ta'ala anhu një ditë thon se shkoi ma te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mpa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gjyra faqyes time nuk ishte në normale tha sallallahu çfarë do të nodë me dy që ta dyshoj gjyra ftyrës thon pejgamberi zonit sa jemi gjallë njetë në këtë botë kur na merr balli për ty lejëm gjithçka dhe me ti po ju kujtoj ahiretin dhe mendoj se diem xhenet nga do të mund të plaq të xhenet e ne nuk diem po se do të futemi në xhenet apo jo do ne mallë të përsëritë japë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në atë momentin te allah u ju çelalu e zbrit pejgamberi fosa mahed kur ajo rjo Wa me i tiyar rasula Fa ulaik i dha an-nadhine na'ma Allahu aleyhim Min a nebiyin Wa s-siddiqin Wa shuhedai wa s-salihin Wa hasudha ulaik rafiqa Wa qan an-marhu ma amen ahad Na t'a mëmënda Allahu jalla jalaluhu Isbri di Muhammeden sallallahu alaihi sallam Ayet in Qur'an orku thot Ay kushibinda t-profetit Sallallahu alaihi sallam Kushibinda t-profetit Nd kët bot Ay i i dh t'yem dhid njukimit Me fejga meret Ajë do të jetë ditë ngjykimit me shuhadat, ai njëi do të jetë ditë ngjykimit me njerëz të sinqertë, ai njëi do të jetë ditë ngjykimit me njerëz të mirë, dha sapë i kamëën sallallahu alejhi dhe sellem si për vizitë dhe mbysh dhe përgjithëmtën al maru ma amman ahad, njëi u jo ditë një ngjykimit do të jetë me atë që ai e ka dashur më shumë. O Allah o zotë qjetësisë, bëjë dashurinë e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem gje më çtë dhe më çtë më të shenjtë shenj, mes armatona. O Allah, o Zotë i Gjithësis, në bëj që të kemi mahu për takimin me të, dhe në takom me të, o Zotë i mahu, ditën e gjykimit, në një e në flapurit ti, dhe në mundëso, o Allah, që të jemi në ditë në gjykimit, në listën e shëfaatit të ti, për mëjmetin më e ti, Salamahu aleyhi wa sëllem. Glezër besimtarë dhe matra besimtare. Dashuria për Muhammedin, Salamahu aleyhi wa sëllem, do tjetë një dashuria si qërë. Dhe këtë dashuria ës atëherë ku konkretizohet me punë dhe me lepra. Ka thënë poeti arat, loka në hukbu kësadi kanë dhe e faqët e hu, inë el habibë në il muhibë më të dhiju, nëse nashruria jo dhe për të është në sinqerë, atëherë duhet apasosh sa i që e do dika e ndjekë në, në shdoj gjenë, pra ndaj në nëse pretendon se e do në fortë Muhammedin s.a.s. shifi punë të tuja dhe lepra të tuja, ka thënë Hosan el Basri, urahim meullah, zemha za'na, una, surfja, në محبه النبي محبه الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم شو نير زبون محمد فاصس بتردوش انسى دعاء الله فقط الله عز وجل اللي بيقولين برضه نهايه قران ثو اي بس ما بتوته دعاء الله Atëherë ndishti Muhammedin s.a.q që t'ju dojë juve Allahum e që Allahum qëtë në gjelalu t'ju afari gjunar nëse duan Muhammedin s.a.q ati duhet i api përbarsi para fjallës të shdo kujt dhe thëmjës të shdo kujt dhe qëndrimit të shdo kujt ka thënë Allahum qëtë në gjelalu hu ja e ju e lëzhin e amënu la t'u kaddimu bejne jedej ilahi wa rasulihi wa tëpullat inna Allahe s.a.m. o ju që keni besuar mos i jep n në sa as kujt ndaj asaj që ka thënë Allahu xh.j.l. u dërguar i tij Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam Aisha dor Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam ibn Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam për shembull nimet ka thënë Allahu xh.j.l. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا jukeni për shembull Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam shef u juaj është Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam qdo besimtar dhe besimtare që beson Allah unë gjithë në gjelalu dhe që beson bodën tjeder, vla besimtar vla indiruar, nëse jenë në rrugën e Muhammedit sënë Allah unë sëllën dhe të to thë atër dhuda pëshë referend dhe arbiter për gjithë shka, ka thënë Allah unë gjithë në gjelalu në Kur'an tala wa abdike la ju minune hatta ju hakimu kefi ma shëgjra bejnohum, thume la e gjithu fi enfusim, hara gjemim ma qadoj, u e ju selimu teslima jo pasha z dhe isa ty të bëjnë arbitër dhe gjykuas për shdo kontra dit dhe mos marveshe që ka mëstyre dhe ti dorzo në asaj që ti tua me qëtësi Allahumma salli wasallim wa barik ala abdika wa rasulik e muhammed wa ala alihi wa sahbihi wasallim e kulu qauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairi mu'minin e min kulli dham fa astaghfiruhu inna hu hu al gafuru rahim qërtoi ne Allahu Xhet me Xhelan u falin ne këtë momente se em momentet më të mia dhe më të vështira ku robi mundi lutet Zotit Xhel Xhelanu. Elhamdullilah, elhamdullilah wa kafaa wassalatu wassalamu ala abdihii wa rasulihil ladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, me emra Allahu Xhet me Ishi mëshiruesit, mersi te bekimet e Zotit Xhel Xhelanu qofshin me Muhameden Sallallahu Alejhi dhe Selam me gjith besimtarat dhe besimtarat që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri ditë në gjykimin në këtë pjesë të dytë të fotbas dashur kujtoj dy ngjarje interesante nga jeta e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam zëvendësuas as-siyata ai ka konceptuar dashurinë dhe pasimin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam transmetuar se një ditë pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi dhe selam ka qenë duke ecë me Umar ibn al-Khattab ibn radiallahu ta'alahu ka tha ja ya rasul allah innaka wallahi wallahi alladhi la ilaha illa hu Inneke, la habbu i leje, la habbu i leje, min ahli, wa mali, wa nasi e qëmërin, illa min nefsi. Tha, o pejga mërë i Zotit, o mërë për në këtabirë, rëdi Allah, u ta lënu, o pejga mërë i Zotit, pasha, Allah, u që nuk ka Zotit, e të që mëriton të adoro, dhe përveç ti, ti je me i dashë, për te këmën, se gjithë shka, se pasurinja, se familja, e se gjithë njërzimi përveç të vëtës dime, ka lëllë, ba'duja, o mërë, Kale o Allahi, indekela haku e leje, min ehli, o mali, o nasi e gjmejim, hëtta min nefsi, sa omer në këtabit, pasha Allahun e pejë omer i Zotin, të du më shumë, të du më shumë se familia ime, se pasunia ime, se qitë njërzimi, mandje të duar më shumë, se sa vetë vetë e time, sa pejare i sasëm, tani po omer, tani e ka arritur imanin e vërtet, tani e në besimin e vërtet dhe për të ndalur një ngjarje tjetër nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që njerëzit po ktheheshin nga betejëja e Uhudit një grua prej sahabijatve sprovohet me një sprovë shumë të rëndë vdes në luftën e Uhudit bashkari i saj, burri i saj, vëllai i saj, dhe biri i saj dhe njerëzit vinin t'ufatuvan në Medinë pasi kishte marrëu betejën dhe njerëzit prisnin njerëzit e tyre Nërkohë që kësa i groje, nuk për i këthej asfush. Këthej e turma e pare njëzëve dhe i thonë, Allahu dhëmë dërinë. Tha pse? Thamë, se tatë kanë drujetë. Tha inna wa inna Pegamesa, mësht, i në nëllahi ojnë dhe i dhe rajonë. Pejga me e sa ose pësi është. I thamë, pejga me e sa ose më shë gjallë, shënojshë e mirë. Tha, të ndikopër. Pas ta i rëdhi turma e dytë, dhe i thamë, Allahu dhëmë dërinë. Tha pse? ta se ka të drur jetë i të vlatë. Sa pejga me esalëse pëshashtë? I tha pejga me esalëse pëshashtë? Shë noshë e njerë gjallë, tundi kokën në shejtë mos besimi. Në pasdë e eriturë më të të tret e njerëzve, dhe i thanë, që i të shojtë ka të drur jetë, sa pejga me esalëse pëshashtë? I than pejga me esalëse pëshashtë më shë noshë e njerë gjallë, tundi kokën në shejtë mos besimi dhe popristë. E erit të ndru jetë nukë. Sa pega merë, sa asë mësi është. I thamë, pega merë është mirë, është noshë e gjallë, të unë kohën shemë, ozvesimi dhe popristë. Dhe i sa erdi një të urë, mirë zë shqishtë edhe e fundit. Dhe pas tyre, dhe pega merë, sa në mëhonesë. Dhe kure pa pega merë, sa asë më gjallë, sa kullë musime të duë në këtë gjëllën, i a ja, rasur në më. Sao pe i gamere i Zotit, gjitho fatkesi në kërëhasim e fatkesim të ndë është asë që përderisë ati e gjallë, shnojsh dhe mirë, të allahë të jemi dhe të allahë të themi, nusë allahë të bashkojnë një ditë me babën tim, me blajnë tim, me djalit tim, me bashkortin tim në gjënetet e ti dhe u këthyre e qëtë se pe i gamere i Zotit sa me lësërët ishte gjallë, ishte shnojsh dhe mirë. Më vërtetë po ja bën sasinë të fshëm mes tonë. Po ha u xhegëllar në mes tonë ka në veprën e tij. Fjalët e tij, më synet e tij. Nëse je tu atë vërtet, atëherë ka të them traditën e pejgamberit saul, ta xhi, ta djallën. Dërt largon nga mesy nga adhurimi tona, la traditën tona. Çdo lloj sajes edhe bidate, ta duash pejgamberin saul dhe të bësh bidate, nuk është kjo dashuri e sinqer kur ta duash për javë të çase duhet pyesë si e falte namazin ta farish siç ka falm si e bën te amazonin ta bësh si çka bën si e bën te haxhit ta bësh si çka bën si e përmendë Zotin ta përmendësh si çka bën e kështu me radh ose për dyshe mbeti në një grup të njerëzve që pretendojnë të pretendojnë dhe betet mes pretendimit dhe veprës një lumbinë e madhe apo një lum imam vlezër beshtar ajo që u do të dëshiroje duke u futur be është كسامو شوم تدرغوني صلافات ببقامير صلى الله عليه وسلم درغوني صمو شوم صلافات ببقامير صلى الله عليه وسلم سأر الله جل جلال قلت في القرآن إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَنَ النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِمًا قلت فيبقامير صلى الله عليه صل وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله له بها عشرة është një herë çon selavat në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Allahu 10 herë do të derdhë bekimet e tij mbi atë njerëj dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el bkhidu man tukirtu innehu wa lam usalli alayha është qeprac ai i ri që kur përmendet emri i Kain ai çon selavat në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam bëhet çon selavat në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është thë më thon Allahu sallallahu alayhi Muhammedin ose sallallahu alayhi wasallam ebo me nimet e madhe të pabtësh që më thon alejkessalatu vesselam qoa allahu vazhajjiss Zoti i mëshirës dhe i faljes ne lutem te ju o zotë ditë xumaja se dua pejgamberin sallallahu alaihi wasalam o allah me dashurin ton për pejgamberin sallallahu alaihi wasalam se te fit ditë ne falish ne gjuna o allah o zoti i gjithësis me dashurin ton për pejgamberin sallallahu alaihi wasalam dhe me dashurin ton për pejgamberin sallallahu alaihi wasalam në Pashkotin e gjykimit me të nën hijen e Arshit të Mbiar të Elamin O Allah Zotëjësisë me dashurinë tënde për Peygamberin Sallallahu Alejhi dhe me dashurinë tënde për Peygamberin Sallallahu Alejhi në Pashkotin e gjykimit që vjen në listën e shefaute të Muhamedit Sallallahu Alejhi O Allah Zotëjësisë me dashurinë tënde për Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe me dashurinë tënde për Muhamedit Sallallahu Alejhi në Pashkotin e gjykimit çtpim nga uj i këllëtherin, nga rezervuar i këllëtherin, nga dorën e përkuar e përgamerin, sënë Allahu a.s. O Allah, o Zotë i gjithësis, ne e pranën, se nuk jemi aty ku duhet me bunët tona, me vepra tona dhe me sille tona, po Zotë i malë, ne dëshmën, se e duham Allahu, e duham përgamerin, sërëm, e duham e bubekrin, e duham omerin, e dua Osmanin e dua Aliun i dua Sahabet i dua Tabeinat o oh Allah o Zoti i gjithësisë doja këtë dashuri që ne kemi për këta njerëz se tek ç'i fitojm xhenetin tën ya robbel alamin ç'i ne fitojm krajsin tën të tëntë, ya robbel alamin ç'i ne ç'i fitojm të ta kemi në harom zjarrin e xhenetit ya robbel alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulike muhammed وعلى آله وصحبه وسلم اللهم في المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الاسلام والمسلمين واخذ لله ام الشركه والمشركين اللهم عليك بأعدائك اعداء الدين او الله عز وجل فاني بسنطارات بسنطارات او الله عز وجل فاني اتاشا غيال بري تور اتاشا كاندرواريه او الله عز وجل La xoe islamin dhe muslimanët, o Allahu Zot i Gjithësisë, shkatërrojë në poshtroja ato civile të ftojnë islamin dhe muslimanët, o Allahu Zot i Gjithësisë, that qali bilhadayil lumate amrur ruzdin, yu'azzu fih ahlu ta'atik, wi yadhllu fih ahlu ma'siyatik, wi yu'maru fih bilma'ruf, wi yunha fih anil munkar, wa Allahu satiqan, beqë në imetin e Muhamedit (s.a.w) të pësdroje mira, të urdhërohet për të mirë dhe të ndalohet nga e keqja që ndërurën dhe të shpektuarën të që ndërurën dhe bërësën fejën dhe besinin e të marrën dëshkimin dhe dënuar dhe atë që mërëtojnë atë atë cilët duan të shbërësën fejën dhe besinin Allahumë gjithë duaëna fa inna qaw laka hafë fa kulta fil kitab udhuni jesë të gjithë lakum fa hadhe duaën minna wa minke l'ijaba afim sada imbe sada të të nhanin fa shakima nukar mëzhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d La radio, la radio, dentina, le sue luci sono disancelzone. La radio, la radio, vendimi. Dublava, dublava, dublava Pink Floyd, la radio, mi spendimi per i kick, per i kick.